Zdravím vážení posluchači při posledním říjnovém kalendáři, jubilejním čísle 133. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka. Je Bůh muž a nebo žena? Co se týče mužské svaté trojice československého popu, tak je to jasné. Karel Gott, Valdemar Matuška a hádáte správně, ten jenž oslavil 23. října 82 let Václav Neckář. Když ležím sám mezi klasy, odpočívám a mám časy, Skřiva Na zadním přebalu autobiografické knížky Všechny moje války čteme Občas se mě někdo snaží chlácholit Vašku osmdesátka To přece není žádný věk Já ale vím, že je Vždyť co všechno jsem za těch osmdesát let prožil? Pravda, z druhé světové války, během níž jsem se narodil, si toho moc nepamatuji. Znám jen rodinné historky o ukrývání parašutistů, ale dál už jsou moje vzpomínky jasné. Rok 1948 a surový nástup komunistů, kteří celou naši rodinu zbavili ideálů a iluzí. Uvolněná 60. léta, kdy jsem si doslova vydupal ze země svoje malé místo na prknech, co znamenají svět. A chytil se mikrofonu tak pevně, jak jim to šlo. Rok 1968, s ním studená sprcha a drsné procitnutí ze snu o velké kariéře doma i ve světě. 70. léta, kdy mi došlo, že život v showbiznesu i mimo něj je boj a že ne všechny nepřátelé lze porazit. Byť je člověk na vrcholu sil a dobitev vyráží s čistým štítem i s vědomým a vyzbrojen talentem a odhodláním. Osmdesátá léta, přízeň davů, ostrá světla ramp a za nimi často tma. Pak devadesátky a nartych tíravá otázka, nejsem náhodou zase na začátku, Skrat, spola vymazaný hard disk mozku a absolutní přerovnání hodnot a nakonec sklidnění, kdy člověk konečně přestane bojovat s osudem i se sebou, aby k němu mohlo tiše přijít to, co ve skutečnosti vždycky chtěl a nevěděl o tom. Do této knihy jsem vložil svoje vzpomínky bez příkraz. Věřím, že mě přijmete takového, jaký jsem. Váš Vašek. Znám kout, tam je louka a na louce tůň a stáj, odkud kouká a řechtá se kůň a sůvat tam houká a hedvábnou tmou ta louka si brouká tmou. V mám okoltů pár ze tmy, smrt na mne zuby cení, bandy ti nocí jdou krást. Taky snad račte, znát tyhle příběhy vážení. I vám jednou bylo sedmnáct. Stan mám vedle ranča, kde chodí jak pát, můj bůh jménem Anča. Co jsem pa, když spím, slyším v ranču, houko kovančů a sám jdu se pro anču víc. mám koltu pár zetmi, smrt na mne zubycení, banditi nocí jdou krást. Taky snad radšte znát tyhle příběhy vážení, I vám jednou bylo sedmnáct. Budeme si dnes pouštět písničky, mezi nimi jenom takové střípky z života tohoto herce, tanečníka a hlavně zpěváka, který uměl promluvit do duše jako málo kdo a jedna rada hned na začátek. Ty písničky mají většinou svá videa, tak si je najděte na YouTube kanále, opravdu stojí za to. Ostatně vidět. Znamená někdy víc než slyšet Někteří praví Známkou tam je louka A říčka a háj A písek jak mouka A rybářský ráj A sůva tam houká A hedvábnout mou Ta louka si brouká Tumou Vrstík mám koutu Pár mi smrt Na mne zuby cení Bandíky nocí jdou krát taky snad radšte znát tyhle příběhy vážení. I vám jednou bylo sedmnáct. I vám jednou bylo sedmnáct. I vám jednou bylo sedmnáct. Co by synovec populárního herce Eduarda Dubského poznal prkna, co znamenají svět, již velmi, velmi záhy. Cituji z knihy. A mladší brácha Honza sedával během zkoušek a pak na každém představení v ředitelské lóži, která byla přímo nad orchestřištěm a sledoval muzikanty. V duchu si představoval, že až bude trochu větší, posadí se mezi ně. Mojí glansrolí byl pasáček v půčiného tosce. Je to náročný part, který obvykle zpívají mecosopranistky, a ještě ke všemu to předepisuje, že pasáčků hlas zní jakoby z dálky, takže se role zpívá mimo jeviště. Navíc zbormistr musí hlídat souznění orchestru a zpěváka, který nahudebníky vlastně nevidí. Tahle krásná árie zní ve třetím jednání předtím, než jde Kavaradosy na popravu. Pochopitelně jsem zpíval naplno a přetížil si hlasivky. Možná jsem si je dokonce i nenávratně strhl, protože jsem byl těsně před mutací. Ovšem, říkal jsem si, že tahle role mi za to stojí. Když jsem pak mutací prošel, vypadalo to, že se zpěvem je konec. Na operu už to nebylo a nad mojí kariérou se stáhly mraky. Rozplynul se mi sen o tom, že se stanu druhým Vilémem Přibylem, ozdobou Ústeckého divadla, anebo následníkem Oldřicha Lindauera, tenora z Pražského národního divadla. Konec citace. Nicméně nestalo se tak. To bychom totiž přišli o posla dobrých zpráv. Dobrou zprávu já přináším vám, řeky proud bude dál větrem hnán, letní žár, jarní dešť a sníh, dívčí pláč, slzy, dětský smích. Dobrou zprávu já přináším rád, každý strom tam, kde stál, musí stát, bude kvést, šumnět větvový. Bude kvést, víc vám nepovím. Děti zítra své hery budou hrát Lodě plout, vlny smívat přijít Večer tma rozhodí svou síť Dobrou zprávu já přináším vám Nikdy víc nikdo nesmí být sám Petr Klíč, louky měký klín Petr Klíč, víc vám nepovím S názvem Golden Kids, později Micromagic Circus, byly další projekty, kde každý člen měl svou roli, kterou ostatně zhrnoval slogan: Helena má v hlase slunce, Vašek má v hlase smích, Marta má v hlase slzy. i svou příjemnou tvář. dal ima v 1 So very nice to see Slavili velké úspěchy doma, ale i v zahraničí. Cituji opět z knihy: Zaspívali jsme hit Bobana Ondráčka a Honzi Šnajdra, Hej, pane Zajici, já oblečený do rubášky, vystřihl kozáčka a sklidili jsme potlesk v stoje. Po vystoupení nás pozvali na slavnostní recepci. Konala se v apartmánu hotelu Mediterané a uspořádal ji šéf československého exportního podniku Artia Antonín Novotný, syn tehdejšího prezidenta republiky. Moc příjemně jsem se tam necítil, protože Novotný nám všem žoviálně tykal a vykládal, jak skvělou budoucnost máme před sebou. A na dobré časy se v skutku blízkalo. Svědčí o tom i pořad čaj opáté, kam byly Golden Kids pozváni a nadšeně sdělovali své zážitky ze zahraničí. A tato zpěvačka zpívá se svým 12 členým orchestrem za doprovodu tří mladých černožských dívek, které fantasticky doprovázely jako zbor. Areta Franklin, nevím, jestli škoda, že nemáme možnosti tady poslechnout, je opravdu výborná zpěvačka, která když zpívala, tak my jsme s Vaškem seděli, ani jsme nedutali. Já. Když přišla, sedla si k piánu a zahrála černošské blues a zaspívala k tomu, tak prostě jsme všichni plakali. A nejenom my dva, ale vůbec všichni lidi, co tam seděli. To byl, myslím, vůbec ná, náš nejsilnější zážitek z pařížské olympie. Víte, když hovoříte o těch nahrávkách, my tady máme jednu nahrávku, je to... Děkuji mi tedy asi jiného rodu. Ray se já nevím, jestli jste měli možnost ano, tano, vidět a slyšet tano, osobně? Ano. my jsme viděli se ve Vídni, teď v září. A já tady mám také fotografii, snad bych ji ani nemusel ukazovat, protože... Ano, Ray se Charles, Ray Charlese v typických brýlích. Aha, tadyhle. Ano, to je dvojka kamera, pardon. <laughs> no, to, chci, to bych chtěl říct, že... Eh, ten přímý poslech Čáro se na mě působil jako šok. Já jsem ho viděl poprvé a všichni jsme ho viděli poprvé. A ten přímý poslech je úplně jiný, než tak, jak ho známe z desek. Protože my sice víme, že je slepý, ale on se i špatně pohybuje. Takže když ho tam přivedou ke klavíru na začátku koncertu, tak. On se odvazuje působí velmi prostě, depresivní. Ano, prostě, je. mě chodil mě ráz po zádech ještě dřív, než vůbec začal no. spívat. Tenhle si opravdu silný zážitek, protože my známe samozřejmě všichni. Většinou Ray Charlesa právě už jako jí. I don't eat no doctor Cause I know what's in me No, no, no, no, no tohle je zeměná písnička, kterou tam zpívala, I don't need that S ním zpívala jeho skupina tři, děv, tři děvčata. Mám tři já jsem teď opomněla trošičku roli hostitelky. Prosím vás, opravdu si vemte, mám dojem, pán, on se obává s ním. Měl jsem tě nabídnout svoji porci, takže. mám taky byl rád nabídnout, paní Šureková. Já už se obávám, no a <laughs> si prostě dovolí. Rok 1968. Kromě písníček se Václav Neckář prosadí i jako herec, krom působení v divadle Rokoko, též ve filmovém zpracování Hrabalovi novely Ostře sledované vlaky, která prý inspirovala Dustina Hoffmana, když zvažoval roli ve filmu Absolvent a pohádky. Šíleně smutná princezna, kde zazářila též Helena Vondráčková. Ale černá mračna se přece jen stahovala a srpence blížil. Přišel zlom, který na další dvě dekády znovu a úplně jinak zamíchal kartami. Václav Neckář reflektuje na tuto dobu písní soud, ke které je natočen klip v popředí varující minstrel z pochodní, pod sochou svatého Václava, pozadí rozstřílená budova Národního muzea a píseň provázející, neutuchající oheň pochodně, také tryzna Jenu Palachovi. Píseň dle očekávání končí v trezoru. Hudbu napsal Angelo Michajlov, text Jan Schneider. První část našeho medailonu kalendária s číslem 133, zatím končí... Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka. Solo, slot, slot svět mými ústy svolává, rád ponesu kříž, kříž, ten kříž zemště dře dětem rozdává. Potoků. Znát, znát, znát lék na tuhle dobu plavou, naučit se žít, žít, jen žít a nad s obavou mečem ohnivým. Tak poraďte mi, prosím, jak žít s člověčím srdcem poctivým. Proč ve mně tluče, proč tluče, snad už se blíží soud, soud, soud těch, co se teprve narodí. Chtěl bych přitom být, Žijí, jen žijí, až v se zahodí s protože zvěstovalo lásku a ráj pro lidi tisíc, tisíc, tisíc proroků. však rozpěnul se sem s a moře potoků.